Joo, laulatpa nyt se, että riihestä kuuluu, mitä saana tänäkään. Ja riihestä kuuluu mulu kun jösken, mulu kun jösken, mulu kun jösken, riihestä kuuluu mulu kun marihen näi, marihen näi, Ei näi mä nää riihenaimaa, riihenaimaa, riihena, riihena, ei on onkinen lattia. Ai, ala, rittaa, lilla, hilalalilaa, lilla. Se <svartalvel> on puhuu namen namen wieet dat je is dit al jacht geweest oh nou namen ja eigenlijk het zomaar, niet alleen het